Saidi bin Musayyib rahimehullah buyurur ki: İnne ar-racula la yusalli bi'l-leyli fi vejhihi nuran yuhibbuhu aleyhi kullu muslim. Her bir kişi gece namaz kılarsa Allah tebaraka ve teala onun yüzüne ele nur verir ki bütün müslümanlar onu sever. Seyarahum man yara qat fe yaqulu inni la uhibbu racul Hətta deyir, elə ola bilər ki, heç vaxtı onu görməyən bir insan onu görər və deyər ki, vəllahi, mən bu insanı sevirəm. Yəni, o üzündə olan nuruna görə. Həmçin Həsən Urbasırı, Rahimu Allahdan soruşurlar ki, Məbələl müktəhidiyinə billeylimin əhsənin nəsi vücuhəm. Necə olur ki, deyir, gecə ibadət edənlər üz, yaraşıq, sima baxımından ən gözəl insanlar olur. Niyə bu? Bu cür olur. Hasan el-Basri də soruşanda buyurur ki, li'annahu khala'u bir-Rahmani falbasahum min nurihim. Çünki onlar Rəhmanla xalvətdə qaldılar, Allah təbāraka və təala da Rəhman da onlara öz nurundan geyindirdi. Həmçinin təbiinin seyidi olan Said ibn Musa İbrahiməhullah 50 il süb namazını İşa namazının dəstəmazı ilə qılır. 50 il süb namazını, işa namazının dəstəmazını. Yəni, insan 50 il yatmayıb gecələr ibadət edirdi. Həmsinin səbit əlbənləniyyə rəhiməullah buyurur ki, Lə yusəmmə abidən, əbədən, abidən, abid, heç vaxtı abid adlanabilməz. Yəni, sən heç kimi abid deyə bilmərsən, o vaxta qədər ki, gündüzlər oruç tutmuyub, gecələr namaz qılmayıncaq. Yəni, abid odur. Yəni, deyəndə ki, filan kəs abiddir. Yəni, gecələr namaz qılıb, gündüzlər oruc tutur. Fudel ibn-iyyad rahiməullah Hüseyin ibn Zeydin əlindən tutub deyirdi. Deyir ki, ey Hüseyin, Allah təbarəqə və ta'ali gecənin üstə bir hissəsi, yəni hər gün dünya səmasını inir. Allah təala deyir ki, mənim məhəbbətimi iddia edənlər yalancı oldular. Mənim məhəbbətimi iddia edənlər yalancı oldular. Onlar necə məni sevirlər ki, gecə gələndə mənim qarşımda diyanmayıb yatırlar. Məgər hər sevən, hər sevən insan sevdi ilə xəlbətdə qalmaq istəməzmi? Yəni, kim ki, Allah təbarəqə və tealənin məhəbbətini iddia edir, amma gecələr qalxıb namaz qılmırsa, artıq deyir, onlar yalancıdırlar. Həmçinin səbitəl bənnəniyyə rahim Allah buyurur ki, bu tabinlərdən olub, kəbəttu nəfsi alə qiyami leyd eşirinə sənə. Öz nəfsimi çalışdırdım gecə namazı üçün 20 il və tələzzəzdu bih işinə sənə və de, beləli ilə de, 20 il ləzzət aldım. Yəni, 20 il əzət çəkdim və sonra, sonraki 20 il ləzzət aldım. Və hətta sələflərdən biri, salihlərdən biri o qədər gecə ibadət edir ki, ayaqları, dabanı çatdırır və əlinlə ayaqlarına vurub deyirdi ki, yə əmmə radu bisu, mə xuliqda illə lil ibadə. Ey pisliyə əmr edən nəfs, sən yalnız bunun üçün xəlq olunmusam. Yəni, öz nəfsini bu cür tərbiyyə edirdi. Həmcəz Fıdəli Yad Rahim Allah buyurur ki, İzə ləm təqdir alə qiyamilleyl və siyamilləhar fə'ləm ənəkə məhrum. Buyurur ki, əgər sən bir insan gecə namazına güzün çatmırsa qalxıb qılmağa və gündüzlər oruç tuta bilmirsənsə, fə'ləm ənəkə məhrum. Bil ki, sən məhrumsan, xeyirdən məhrumsan. Həmçinin sələflərdən biri, Əbu Süleyman Əd-Daraniyur Rahimullah buyurur ki, hərdən elə olur ki, deyir, gecələr 5 gün dalbada bir ayanı xuyram, deyir. Gecələr 5 gün dalbada bir ayanı xuyram və gündüzlərdir nəfsimi çalışdırıram ki, onu əməl edin. Onu əməl edin. Muxtid İbn Hüseyin Rahimullah buyurur ki, Mən təbəhtu minəlley illə asabutu İbrahim ibnə ədhəm. Rahimullah yezikurullah ve yusalli. Mən deyir gecələr nə qədər qaldımsa elə deyir İbrahim ibn Ədhəmin gecə ibadət edən gördüm, gördülür. Sonra deyir bir az paxıllığım tutdu deyir. Sonra deyir özünün nəfsimi deyir bu ayə ilə rahatlaşdırdım. Allah təbarak və təala buyurur ki: "Zalika fadlullah yu'tihī Bu Allahın fəzildir. Kimə istəyir verir yəni qiyam-ı kim oyanırsa, bu Allahın fəzilətidir. O fəziləti Allah kimi istəyir? Ona da verir. Həmsinin Sufiyan Əs-Səvri rahimə buyurur ki, xurrim tu qiyam-ı leyl əşhur bi səbəbi zəm əz Mən deyir, Sufiyan Əs-Səvri deyir, bir günah etməklə deyir, 5 ay gecə namazına məhrum oldum. 5 ay gecə namazına məhrum oldum. Hişam Əd-Dəstəvi əd rahimə Allah buyurur ki, İnnə lillahi ibədən yədfəunən növm məxafətən ən yəmutu fi mənamihim. Deyir ki, Allah subhanahu və tealən elə bəndələri var ki, həyatda, elə qulları var ki, onlar gecələr yatmırlar. Ona görə ki, qorxurlar ki, birdən gecə yatdığı yerdə ölər. Yəni, həyat edirdi ki, Allahdan, Allah bunu canını və bu, yatmış halda olar. Və onlar gecələri yatmırdılar. Həmçinin Sufyan, Əs-Səvri, Rahiməullah, gəlirdi, cavanların yanına deyirdi ki, Qumu yə şəbəb, səllu mədum tüm şəbəbən. Qalxın, deyir, ey cavan oğlanlar, ey cavanlar, deyir, qalxın, deyir, nə qədər ki de, cavansız, deyir, namaz qılın. Deyir, bugün qılmasız, deyir, haçan qılacaqsız. Yəni, əgər bir insan cavan, bir insan qüdrəti çata-çata, çata, yəni, bədəninin səhhətini ən yaxşı olan vaxtda namaz qılmırsa, gecə qalxıb ibadət etmirsə, o deməkdir ki, o heç vaxt ibadət etməyəcək. Əmcə sələflərdən biri deyir ki, raitul fəvail tarud fi zulmül Mən elə faydalar gördüm ki, deyir, o faydalar ancaq gecənin zülmətində gəlir insana. Insana gecənin zülmətində gəlir. Hətta sələflərdən biri buyurur ki, üç şey olmasaydı, üç şey olmasaydı həyatda yaşamaq istəməzdim deyir. Onlardan biri də gecələr alınını səcdəyə qoymaq idi. Yəni bu olmasaydı hətta dey həyatda əslən də qalmaq istəməzdi. Fudeybini yad rahimehullah buyurur ki Mən deyir gecələr Rəbbimlə müraciətdə olanda fərəhlənirəm. Gecə gələndə Rəbbimlə müraciətdə oluram və sevinirəm və gündüz deyir, yetişəndə deyir, insanlar deyir, insanlarla qarşılaşıb ikrah hiss oyunur deyir. Yəni, gündüz artıq sıxılıram, insanlarla qarşılaşıram, ikrahım uyanır, gecələr deyir, Rəbbim mən münaciətdə oluram, fərəhlənirəm deyir. Həmsin Səbid Əl-Bənnəni Rahim Allah buyurur ki, gecələr aldığım ləzzətidir həyatda heç nədən ala bilmirəm deyir. Gecələr aldığım ləzzəti həyatda heç nədən ala bilmirəm. Həmməd ibn Sələmə ki, Rahim Allah, eşitdim ki, Səbid belə deyir, Allahım, əgər qəbirdə kiməsə namaz vermiş ol O eləyir, alim, ona deyir, dəhəccüb namazını ver, yəni qiyam ülləyir. bu vallaha, bu əzəmətlidir, yəni insan, insan bilisə ki, gecələr namazda ona nələr verilir? Gecələr ona namazda nə kimi fəhm, nə kimi xeyr, nə kimi fiqh, nə kimi faydalar gəlir, insan o namazı tərk edilməz. İnsana bütün verilən xeyirlər hamısı gecə qıldığı namazın səbəbindən bir, hətta üzünə gələn nur, hətta üzünə gələn nur. İnsan onu itirməklə nədən məhrum olur? Böyük xeyirlərdən məhrum olur. Və bəziləri, çox təəssüflər olsun, görürsən ki, səbəbini bu din iqtaxtarır və ya kimsə bunu durquzmadı və səbəbi onda görür və onu qınayır. Bu, heç də belə deyil, o lahir. Yəni, kim ki, ki gecə namazına uyana bilmir, bir mənalı olaraq, yəni başqa heç bir zeyni və heç də gəlməsin, bir mənalı olaraq bil ki, gündüzdə günah edirsən ona görə. gündüzlər Günah eləmək səbəbindən gecə oyana bilmirsən. Biri gəlir İbrahim İbn Ədəhəmin yanına, deyir ki, Ya İbrahim, ey İbrahim, deyir, inni ala Mən deyir, qiyam-ı leylə oyana bilmirəm, deyir. Fasıfli əd-dəvamənə, deyir, əlazın dərdini vəzifələ görürüm. Niyə oyana bilmirəm? İbrahim İbn Ədəhəmin Allah deyir ki, Ona gecələr, e, gündüzdər günah eləmə, gecələr Allah ta'ala səni oyatsın. Çünki, Gecə oyanmaq şərəfdir, qiyam-ı Allah-u Teala bu şərəfi günahkar bəndəsinə vermir. Allah-u Teala bu şərəfi günahkar bəndəsinə vermir. Və Bə qardaş da bu əzəmətlidir və Allah təbarəfə və talinə istəyirəm ki, işlənlər cəb faydalı etsin və əmçinin bizi qiyam-ı namazlarına məhrum etməsin.